Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yomiddin. Allahu جل وعلا falenderojm vetem per te ndihmën te falë kërkojm ndërsa lavdata tona dhe salame qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin këtrok deri në ditën e fundit të kësaj bote. Qëndro Allah zer pas një pauze në sallon që të ketë qenë i bekuar dhe pranuar tek Zoti جل جللuhu për shka këtë muajt Ramazan, ne i vazhdojmë prapë sonte me terminin e zakanshëm të derseve tona të javës, ditin e shtune pas në mazët të akshamit. Dhe në qofëse ju kujtohet dhe me sigur ju kujtohet, kemi filluar që të flasim për rëfimet e Koranit dhe në disa legjerata me radhë kemi të rejtuar rëfimin Biademin a.s. Normalisht du këmënduar që ata trajtojmë këtroveim nga disa kënde dhe do ku munduar që të shpalosim edhe shumë dobi dhe udhëzime të nevojshme për neve që na duhen jetë në kësaj bote. Ne normalisht në fillim e kam përmendur se nuk do të ndjekim do të thotë ndoshta atë renditjen kuranore të prezntimit të rrëfimeve, por do të mundohemi që të bëjmë një lidhje tjetër mes këtyre rrëfimeve. Andaj pasi që ka qenë trajtimi i fundit, një dhe me rëfimin në bi Ademin a.S.R.M., sëndë dhe të të vazhdojmë të flasim për rëfimin në bi 2 bi të Ademit a.S.R.M. është një rëfim që edhe është përmen dhe sehera dhe besoj që e keni të njurë këtë rëfim, mirë për me të vërtet, njëriju sa më tepër është flëton spjegimet e djetarëve, spjegon, apo sa më tepër thelloat në kuptimet asaj q nga ky Kur'an më të vërtet mahnitet me kët mrekulli të Zotit xhallahu ala dhe me mirësitë shumë të cilat dalin nga ky libër. Andaj do të vazhdojmë sonte me lehen Allah xhallahu ala me tregimin e dy bijve të Ademit aleyhi salam, pikëris kurse edhe e ka emërtuar Allah xhallahu ala këtë rrëfim. I cili në surën El Maide, neajite nën 26, Allah xhallahu ala thot: "Watlu aleihim naba ibnai adama bil haqq id qarraba qurbanan." Do ti Rafaiu atyre do tregojë dhe, dhe mënisht fjala utlu ne po e përkthenim mirë e pastaj vazdoin sharrimet e gjitha këtyre fjalëve. Thot Allahu Jellalu ala te atyre lexojë dhe shpjegojë tregimin e rafimit mbi dy bit e Ademit alayhis salam. Çka është tregimi i tyre? Allahu thot idhkar raba qurbanen. Këta dy bit e Ademit flijuan për Zotin Jellalu ala nga një sakrifici fë të kubbila min ahadihima walem ju të qabbel min el akhar dhe zoti bëri që të pranohat sakrifisa e njerit dërsa nga tjeti të refuzuhat kale le aqtulannak dhe në këtë revolt dhe nga gjeluzia këtë që u refuzua flimi dhe sakrifisa e ti tha une dhe të vras ty e kërsnoj vlaun e ti me vrasja nësa vlaun tjetëri tha innema jetë të qabbelullahu min el mutëkin I tha Allahu Gjallewala me dëvërtejt pranan nga të dëvës shmet Pasaj Allahu Gjallewala vazhdojnë endë me disa detajet e këti rëfimi duke thënë se Lëin besat të i leje jedeke li të këtuleni ma anë bi basitin jedi e i lejke li a këtulak Inja khafu allaha rabbel alemin Nëse ti e zë gjatë dorën tëndet me vrasë shmua unë kurrë në kurrë nuk kam zgjidhurën time ndaj timit vetë aty. Ngase ona ka frikë Zotit Xhallahu ala, Krijuesin e botrave. Fatawat lehu nafsuhu qatl akhihi faqatlah. Dhe i shtyr nga nga nga epshi i tij, nga egoja e tij, dhe duke e bindur vetja e tij në këtyr të shëmtuar, e vra vllahun e tij. Fa asbaha min al-khasirin. Dhe Allahu gjykojnë se kuj njeri me këtë vepër Gjykojnë bë vetën e ti Se është nga të Nga të dështuarit dhe nga të Shkatruarit Fëbëa thë Allahu Fëbëa thë Allahu guraben Jebë hathu fil ardi Li juri e hukej fe juari Seu e të echi Dhe Allahu gjallë uala Te i kalen disa faza të këti të rgimi Që nërmari kër e ka vra Dlaun e ti Tashme nuk ka di qëfar të bënë me kufomen Dhe Allahu Gjellera ka këdërguar një kërbë të zi, i cili i ka të reguar sësi me e voroz vë laun e ti. Dhe kër e ka pa po këtë vepër, do të thotë, është ndirë, keqë, dhe Allahu të thotë, dhe Allahu të thotë, dhe Allahu të thotë, dhe ha, minë në nadimin, dhe u bënë nga të penduarit. Por e i penduar për vepërn, por për dhe që të të asjarojmë i shalën në kodrët të këtyre e ligjiratovë që kanë të v Porosit të gam bien sallallahu alajhi wasallam që tua lexon këtë rrëfym njerëzve. Dhe ky lexim të jetë bil hak me të vërtetën. Në padyshim se nuk ka si të jetë ndryshe fjalë Allahut pas me të vërtetën. Mirpo në këtë rrëgim dhe rreth i rrëfime, padyshim se janë përcjellur transmetime të ndryshme që shëmbica nga ato nuk kanë bazë. Dhe ne do të mundu me që gjitha këto e, detajet të këtyre transmitimeve të pa baza, ti të i kalojmë nga se nuk kanë të bëjmë me, me temën të ne asë nuk ndërtojt në biton të një dispozitet saktuar. Në do të fillemisht, ne kemi ndëgjuar se këta dy vlazër kanë emrin Kabilit dhe Habilit. Këto e në mërtime në libet e hershëm, por Korani nuk i përmend. Asë nuk ka argument, hadith, vegamberit, aleji së të atërësumë se janë quajtur me këtë emrë pasaj i karreba kurbanen. Këta dy do ta të, të flijuan sakrifisë për Zotin Gjelle Huala. Edhe këtu përmenda në përlibat e të fësirit, por pa bazë, normalisht, djetarë kanë përsilë, disa për tyre, kanë përsilur rëfimet e popove të më herë shumë. Lidhe me këtë qështje, kinëse, ka qenë, do ta të, të uh, konflikt me s'dy vlezërve, me lidhe me një martesë, në tashmë për me e zgjidh kët ose për me e zgjidh kët konflikt ata e kanë bër kët sakrificë. Atë <coughs> pse kjo thash është, është e pa bazë, nuk ka argument për kët çështje sa bëhet fjalë për mospajtim dhe konflikt mesurë për martesë apo për diçka tjetër nuk e di. Nga se Kurani flet për kët çështje as hadithi pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Do të thotë detalet shumë dha që fliten për qurban. Na kur ndejm fjalën qurban, ne e na shkëndërmën qurbani, do të thotë dashi, me e therë, nëse në arabesh kurban nuk është dashi. Nësë në kurban në gjuhë në arabe është, gjithë sakrifici që tje e flemë për zotin Gjelle Huala. Për fjallës kurbë, afrim të këzotin Gjelle Huala. Gjithë veper të mirë që tje e banë, të afrosht të kalau Gjelle Huala, në gjuhë në arabe qëtë kurban. Pra në nuk dhëtë në kuptu për iksaj fjallë, se po të tinglanë, se bëhet fjallë për kurban për diqka të therurë. Sepse ka transmetime që flasin, kështu që mirë po thash, nuk kemi argumente. Prandaj gjitha këtu i dëgjani edhe ndoshta i keni dëgjuar, por që ne duhet të fokusohemi në në atë që Zoti xhallahu te ka përmendur dhe të mundojmë të nxjelim dobin nga ajo ja që është sharuar dhe është përmendur në fjalët e Allah xhallahu te dhe eventualisht në ndonjë hadith të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Prandaj kjo është ai prezdimi i përgjithshëm i këtij rrëfimi dhe dy vlazër kanë bën një vepër të mirë dhe është pranuar nga njëri dhe ju nga tjetëri. Në malisht me jeresh kanë mendje e ku e kanë ditë ata se është pranuar nga njëri dhe ju nga tjetëri, edhe për këtë ko aditit për pejgamberit Alehi Sratu Sram që flasin se në të kaluarën, për dolin tashmë nga, e, nga periude e pejgamberit Alehi Sratu Sram, në të kaluarën, ka qenë një mënyr e caktuar që si Allahu Gjellewale u a ka tërguar njerëzve rrugën ka të jam banjë kur janë një mos pajtim të saktuar, apo kur bëjnë fjallë për pranim të ndinë vepre të tek, zdo të Gjellewale hu. Përndaj, thuhet në disa tërzmetime dhe këtu e në të sakta, ku i dërguar i Alehi Sratu Vesram dhe kjo edhe ajet kur anur ka për këtë, se ka arë zjarë nga qili dhe e ka marë sakrificin e pranuarë ndërsa që se ka përfrisë zjarës, se ka marrë me vete, ka qenë shenjë se nuk është pranuar. Përnda e dhe kjo, jeb me kuptusin, këtë formë është ditë se kujt për i pranuat e kujt nuk për i pranuat. Dhe gjithashtu në këtë regim të ndërullazër Allah Gjallahu Ala, si kur që përmana thot, ledzajau ti atyre. Nëmaj është në gjunë arabe, fjala, utlualejhim, ne përkthim, përkthim të lirë, të shpejt, nuk bëhet fjallë vetëm thjesht për ledzim nga se dhe fjallën kira e ikra që ka rrëjt i po në dhim i ledzah ndaj ledzah e kemi edhe për tilawë edhe për kira e nëzën gjurë në arabe kanë në disa dalime dhe kjo dalime së dy fjallë betë, është i rëndësishmë njën kuptim gjuhësor për njënë aspektin kuptimur nga se Allah u gjellëvara kërët vëtlu alejhin dhe këtu bëhet fjallë për një ledzim më të sh dhe më të njëshur të këti të regjimi. Do të kemi nevoj shumë për gjitha porosit për në veqa në ti, ato që i bardë kërë rëfim. Dhe bilhak, do të mjaftoni ma që zote e ka përmendur, jo me transmitimet të pabaza dhe jo me prallat tjera dhe jo me transmitimet që engarkojnë atë që zote gjelë lëvra ka përmendur. Dhe realisht kështu edhe ndodhë. Një atë zë zakonisht, duke u marë me detajet të për nevajshme, shvendusë nga feli be tregimet. Dhe kjo kanë dhënë edhe me kë tregim dhe kanë dhënë edhe me shumë tregime tjera, sikurse është tregimi i ashabul Kef. Do thosë debati është bërë se do thotë çani çfarë ka qenë e ata si ka qenë pozita e shpellës, se ku është shpella, do të thotë pa nevojë me duke u zhvendosur nga do thotë të, baza e dobive që Zoti ka kërkuar prej prej neve. Prandaj Allahu kur bilhak me vërtetën një kuptim të tregimit të se është i vërtit por në aspekta asaj që ka të bëjmë atë që e përmenë do të të fokusohoni në atë që zutë e ka përmenë e lërgoni nga do të të zhvendusit e tira që ju të rjeka ato kureishtja juaj kureishtja ju të rjeka e tash si eshte e ku eshte e kësë më radhë gjitha këto që si ka përmenë nuk duhet të jenë pjesë e tretimit të, të të nga se nga zhvendusit nga nga thelbi i kësoj i kë E dyta që duhme përmend të ndërruar Lëzër dhe motrën e hyrët e këti të regjimi është Se Allah u Gjallu ala thët O të luar lehim nebe e bnej Adem Dhe normalisht Gjdo fjall e përmend në këtu Ka med vërtet Qfar të thuhet për te E pat vërgjallimin u të luar dhe kira Që pat, pat më thone ko andë E fjall e nebe E ka përmend Allah u Gjallu ala fjall e nebe Ju e khaber, khaber është lajmë Nërse nebe e Ame jetesaalon ani el nabe el azim kurr diçka shumë e madhe dhe rëndësishme allah e quan nabe prandaj kurani ka thon kul huwa nabeun azim thuaj ky nuk es lajm informacion sa's kurani po es diçka shumë e madhe qe tei ka lën dimensione te kalen, informimit ate lajmrimit prandaj edhe kthegim allah xhalleu ne ka quan thjesht lajmrim dhe informim po quan diçka shumë me madhe se kaq prandaj edhe duhet me k seriozita ta, ta trajtojm gjithashtu allah xhalleu ola thot Ibne i Adem, te të regoje rëfimin e dy bive të Ademit. Realisht, të ndërru dhe zër, akterat e këti rëfimi janë dy njerëz, është e vërtet. Mirë po nuk bëhet fjallë për dy njerëz, por bëhet fjallë për dy botra, bëhet fjallë për dy mënyrat e konceptuarit, bëhet fjallë për dy mënyrat e jetuarit, bëhet fjallë për dy shkollat e edukimit, e kështë më rapë. Pra ndaj, që nga jo ku, kur kje nda bita ademit, si pasuje këti mos pajtimi dhe këti konflikti, realishtë edhe kam filluan të bëjn vijat në dorsë edhe mes njerëzve. Si ata i kam përceptu gjerat dhe si i kam kuptu gjerat. Pra dhe kemi njerën i cili me djërësën e ti dhe me ndërshmërin e ti dhe me sënjërit e ti mundu të arrin sukses. Njerëj është kështu. Dhe kemi tjetën i cili realisht nuk mundohet, nuk përpjeket, por të në tonë që për mes djerës e së dikujt, ose për mes akuzave ndaj dikujt të bëhet dikushi. Lëktu e në zakonisht dy frimat zakorme që funksionin jetë në kështaj bote. Qënë nga jë kohet dheri më, më satë me shumë detaj që këna mi përmend me lehenë Allahu Gjallat Gjallali huapë. Në hyrit e kësi të regimit, me thash, është me nëzita kuptojmë tërsinë e këtir rrëfimi dhe disa detale që kanë të bëjnë me hyrjen e kët. Ndërsa edeni tek akademia alsom nuk kemi hyrë në serim të detajuar të çdo fiale që është përmendur nga shoqërum, mirëpo i munduar mundoan në stacionet caktuara që i ka prezantuar rrëfimi i caktuar. Andaj në këtë rregim do të mundojmë që të ndalem në disa stacione të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë rrëfim. Normalisht është e pamundshme do të thotë ë me i përmblidhë gjithat dobit me një ligjerat, ma gjithë në shumë ligjerata, mirë po edhe me prezendu si duhet këtë rëfim është disi e, gjymtim, do shta pëthem, ose edhe pa fësi e, që të prezendu në një ligjerat. Andër një do të kemi ende ligjerata lidhë me këtë qështje, për sëtë do të mundu me i përmen disa prejtë dobive. Stasjoni i parë të ndroze që duhet të ndalemi të këtë rëfim është një edukative dhe një mësim shumë i rëndësëm kur anor si duhet ne me i kuptu gjerat dhe si duhet ne me i ledzut njësë qështja bëhet fjalë për një të regimë shumë të madhë bëhet fjalë për një të regimë shumë dëbi dhe shumë detaje të këti të regimi Allahu Gjellewala Ilen Anash pej për men i din Allahu Gjellewala por Ilen Anash duke në bërë që të fokusujme si kështë dhe është vetëm në Selbim e tregimit. Atë që përcjellim mesazhet e dhura të këtij të këtij rrëfimit. Çka msum na peksoj? Një dhënë ksoj bote të ndërrulluar zonë. Njerëzit zakonisht janë të prirur që të shikojnë më tepër në periferi se në esencë. Më tepër me mirë në gjëra që i përkasin kurrështjes sesa ato që i përkasin arsyesa të logjikës. Njerëzit më tepër mirë me gjëra që nuk i përkasin se çu i përkasin. Periferikë Kur anë në mësën që ne duhet gjithë monë të din ku të fokusojme në gjithë rastë. Që këja për shëmplë, një rastë në vë më ndodhë njëtë njëzë. Kur njerët e të rëzmetojnë këtë tregjim, këtë njëjarje, këtë, këtë ndroshta që ka ndodhë, e shenë se, në bazë të edukatës e tylin, këtë pikë edhe e binë rëfimin. Dikush më jaftot me shkurt, nga se fokusot në bazë, në sensë. Do shumë do të thonë s'kan duhet, më po çka ka prirë më ri gjërat e këtyre rrethata. Ne kamsu Peygamberi alayhi salatu sallam, që të mësuajmë se në çka duhet të fokusojmë në çdo gjë. Për shembull, duke filluar në në veten tonë bashkë. Duke filluar nga vetja jone. Sa ka gjëra që kan të bëjnë me neve, qof në aspektin e dijes, qof në, në aspektin e praktikës qëfë në aspektin e përmjësimit, e që realisht, jorë rrëthërëndu që ta zëjnë vetën të në periferit, duke në shkaluar qëndrën, me që ka duhet në më marë. Ne, kërërin më sënë, lërgohën nga të së detaja, atës së një krymë kur njëri, meru me vetën tënde, për shamë në kuptimin e fesë, sa në ka gjërat bukura, të shqiluara mirën këtë fe, që e knaqin shpirtin, e Vallaje rrisin besimin. Në njerëz vetë të fokusohen në këto gjëra, ganë i bartë të janë në periferi. Duke marrë ato gjëra që as ato si kuptojnë e këto të qartësuara uan miegullojnë ato. Ha të merrme atë fokusin me bazën, ato që nuk të takojnë lëri, ashtu si kurse janë. Gjasë ka shumë gjë në këtë botë që janë të pa kuptuar dhe kjo skuptohet ashtu. Prandaj zakoni shejtonin mund do të njeri të abord nga e qarta në të paqartën. Nga e qulluar në të miegulluarën dhe ka shumë viktima që bënë këdrejt e mohën. Prandaj nuk duhet njëri me i dhon këtë rast armikut, shejtanit që më e bart nga e qartën atë, pa e qartën. Sa so, ka gjira që levnë na për kosën, do nuk pyesim për to. Gjim njerëz pyesin për çka që janë për teato, ato. Ato janë të vës, është e vërtet. Po ti çka ke ndodhe me vet për këtë punë, Allahu. Ti kush vet për këtë çështje? Pse po bartesh nga diçka shumë më qartë, që rahat diçka që ty të bën problem nesër atë? Sënë e kuptanë të këtë qështje. Kërëna mësën se, ku duhet me u fokusu? Dhe në qëfë se nuk fokusu është në atë që duhet, pas të e kimi u marë me prallë dhe me të regjime. Si kërështë e kërë asë, ose këna menzirë dobit e duhura nga e ja që Zoti ka përmen, ose këna me anashkalu këtë dhe këna me kalu pas të me di se e qështë e pa të emni, e që i vrau e këj, i vrau me qështë ke. Qëka të krymë No no më don po na vjen anësa, mos e përzim është i mburt i kënd, po po kur ka po kjo skatë su nis ti mburt këtë. A as tu kimi dënu? Çka duhet të ham në llogë? Çka duhet lloji i qurbanit? A ka ndash me brina apo ka ndele pa brina? Çao kon. Çka duhet kjo punë llogë? Sa detalet e caktura thash gjithmon zhvendosje, zhvendosje, zhvendosje. Do sa është silenca tregimit? Pak njerëz mirë me fat, keci, të fat keqësi tëna. Neta të një ekselencë njëksaj bote. Sojërika i ka, ka qacur subhanallahu aladhe. Sikur se frambëhet fjalë për nganjere, për çesit Allahu alahu. Ju pfillën njerëzve, a është kështu, a është ashtu, e a është e përgjithësim, a është e përgjithësim? Kuptes sikur se ka caktuar Allahu alahu aladhe dhe e do konfirmon e kësaj. Allahu alahu na ka mësuar shumë gjëra të bukura që na përkasin neve, e marrim ato çna zakoneve. Atë, atë nuk do të takon neati ku është Qoft është ka të bëjmë e vesimin e laun Qoftë ka të bëjmë e libet e laun Me pegamert e laun Qoftë ma të jë ka të bëjmë e din e gjykimit Me caktimin e laun, me kaderin Sa njështë kam probleme, i kanë shkaktu A është i qartë Mirë pa si kurse ka thënë imam e buha Hanife Rahimullah Ka në kaderi është si kurse djeli Në qoftë se shikon në dërtim të ti Të rësohat Nësë në qoftë se e shërbesh Me shkëllqimin e ti të ndryqen njeri qëllit dëmë për shambull me këqyr dilin për me, me pasë ditë më shumë ka shikua në dhezim të gabuar nuk duhet me shikua ka dili se në pikë ditës ersohet po drita e dilit ta ersanë pomin në dërsa në qovë se dëmë me përtu nga dil duhet me akthy shpinin sytë me këqyrë ka toka jo ka haj e atër përtu nga dilit që nuk kuptan nga njeri duhet me të kamo kthy këthimi i gabuar nga ndriçimit spiën derësir. Nga çarsia të shtëpien e pa çarsi. Edhe kaderi, edhe besimin edhe ka ukti, përndryshë, përndryshë, ka regula, e All-xhel Laura, edhe këto rëfime janë kështu. Dije kam u kthy, ku takon ti më u kthy kështu. Për dyshë, për dyshë nuk mundesh më të qohu punë me zë. Allahu ka vendosur rregulla e pamundshmërt. Dikush më vëmë na thon, unë im lodh të hungër me goj. Unë rresh gjill që 20 ditë 30 ditë me goj, me goj, me goj, unë im lodh. Unë ndërrua të hungër me vesh. Ada, ashtin ka vëllën dash. Çka ndod Allahu? Çka ndod? Hasu ke për ty, ashtu kanë e ka dëmtuar veshët e ti që për ato Allah pra që Allahu ka vendosur skrim punën motën. Ka mësimu shurdhu. Apo? Pra diçka që Allahu s'e ka bë për atë punë. Nëse e dhundshëm dën me e bë, e dëmton. Ashtu ka rin suksesin, e ashtu ke lën funksionalitetin e asaj pajise që Allahu ta ka dhënë dorë. E diem e kuptoj për shkaje. Lëndën te kufit e tu hop. Nje të mbazhëtorë për shembull, na ka mësua Allahu xhallahu ala. Nuk ka dikush që për krye. Çfarë ka thënë pejgamberi son? Fokusoau në a ndërtëshme. Ato të mira që i ka. Nënhin atyre pastaj i kalon të treta të tjera. Po ka të sotme që janë të patëkalueshme. Tëmeta caktuar është të patëkalueshme ajo. A ja duhet ose më u përmirësua ose so do të mundo. Ka të ktilla. Për shembull, për shembull, aspekti moralit. Në që se ka defikte seriozë, nuk ka shtë i të ikalushmë këja, është problem, ose i, i, i veset saktuara, nuk, nuk të ikalohmë, ma ka tjerë qënë të ikalushmë ato, në njën e disave qënë esenciale. Për në du të me ditë, ku me shikua më nabëtër, që ku që ka thëmë pegamberi, sallallahu a sallam, me nxekum të rdaun e dinehu, u khullu kahu fezehu i gju, në që se vjeti kushtu ali bazën e juaj, motrë me fenën e tij dhe me moralin e tij ose e thani ose e thani se a, që tu fokuso ato tira të ndërlidhive pastaj shikojnë ku na mëson ku duhet më fokuso njëri apo edhe në këtë çështje, edhe në tregti, edhe në vllazni, edhe në shoqëni, edhe në këshillak, edhe çdo gjëra, do të më pozojë kjo rregulla parime, nëse këto janë tira pastaj i ndërlidhive, po erdhën elhamla, po nuk erdhën as kurse as i plot Po fakti fakti që spodim, çka më u fokusou, na ka bërë që shumë po i zmadhojmë gjërat periferike e shumë po i zvogëlom gjërat themelore edhe edhe qendrore. Andë ky ky trajtim i këtij rrëfimi fillimisht na mëson kët, ç'të mësohemi ku më u fokusou, ku më shikoj, edhe në lajme, edhe në rrëfime, edhe në ngjarje, edhe në raport me njerëz, por edhe me vetveten, edhe në çdo aspekt tjetër. Merë vëlla me gjëra amadora, me bazike. Ma uqian censura. Të jera pastaj çka do bëhet me, çka nuk bëhet kur kush që dunya se ka arrit, as ka arrit kur kur kush që dunya më u plequ më boj për kryer. S'ka kështu apo dunya. S'ka dunya dikush i përkryer. Në çështje ka kët mjafton këto postë më ambulatorë të tjera të tapa. E dyta që e marrim peqsoj të ndërrosh është kur zënti katërfem thos kaç thjesht vëlla vëlla për myta? që është bëhet fjollë me të shtyjme o lavë, a si ka thëmë kërë s'kome të folë, le ahtu le nekë, kome të mytë, të thëmë. Ka që të jeshtë, për çka? Për çka kome të mytë? Por një, që është të jashtë të ty në dyve. Njërit ju pranuë sakrificësa, tjetët nuk ju pranuë. Me ka që të tjersi, me ndën se ka ardhët e vrasja, jo dhe në ronë. Nëse e analizujmë gjendjen e vrasësit, do të gjemë sa i ka vuajtun nga një smundje shumë e rënd. Më e rënd se qëfar dojtë smundje me kitë tokëm. Më e rënd se kanceri. Nga një smundje më e rënd se qëfar dojtë smundje tjetë që njerë vdesin për i së vajsat. Një smundje që shkatron njerën, veprët e ti, jetën e kështumëral. Smundje që e qëjtër hasetë zilija a ishte ziliqar dhe u shfaq zilija ati në këtë rasë që nuk pat mundësime e te i kalu ishte slin për ta pra ndaj Allah u gjendë në ualë nga të regonë se të ndërlozër veset e këqia që kërkon islaminit pastrojmi për tjuna janë pengjes për gjdo të mirë jetë në kësaj botë Ves të këqia që islami alarmant për to Ato din të sinin pasuja medvere shumë të mëdha që njerënë filip nuk i lezojnë ashtu Nuk i paramendojmë në nështë dhe se kështu në mund nëndon Por kur nëndonim pas taj bindemi Përsa gjëra në kam su Allahu Gjellewa në ka thënë ruajni Ruajni se kja një ja uprish rahatim Kja një ja uprish raportet Ruajni më zbanishtë nërti kanë nëqmuar tu, e pastaj kur pa e paguaj nëqmimin e këtyre veseve, disa povedisohen e disa me i na považdojnë, me i po nuk kam mundë si kush me muhu, se rjedhoj e gjitha këtyre nëgjarjeve janë vese shëntuarat. E për shumë të tjera që Allah da ka paranimruar, për shumë të tjera, rënde Allah gjenë leura ka përmanur se hasedi është smuja rëndë, Shpijet dirit e këtë vrasja e vlau të zotë nërë me, vra, me vrau të vlau në vetëm. Për këtë arsy e dhe, njeri që në ziliqarë, të nërlozër, është njeri cili nuk ka, nuk ka uh, një metë në botë që më jëngimë. Hasedi është që shto. Të gjithë njerëzit mund t'jentë prejkurë nga hasedi, por të ndershmet e luftojnë dhe e frenojnë ndërsa ata të ligët me të veprojnë, me haset komunikon me të tjerë. Njëri që e nin vetën që ndoshta po përshkohet Gazilia, çfarë bën? E, frivo, e privon vetë ti e lufton, largohet, nuk vepron në bazë në bazë të direktivave të xhelozisë. Kjo është ndarshok. Ky e din që ka këto poruat. Do të njëri lig vepron sipas udhëzimeve të xhelozisë. E haj çe përsihet nga kjo smundje të ndërhozër veç një gjë atë e rahatat. A zytetër, cëllë është e? Begatia që ja ka provokuar gjelozim nga anë e vlaut vetë. Duhet aj me humbë. Mirë aj s'për e humbë. Njëjtë që ja këneron këti edhe t'i pëtepëm. A pesë botë rahatë. Përkës një ka unë më lemaj, qëka është hasedi? Të menë një... E, e, Zëvale një me të lëgaj, të dëshirësh lërgimin e begatisë të tjetërit. Së kanë thonë të dëshirësh begatin e tjetërit, të dëshirësh lërgimin e begatisë nga tjetërit. Zviliqari mund të këfitën begatin që po e gjelëzën tjetërin të refish më shumë saj, o Petra atë zbotë, pa e po qaj se ka optën. Që ka së është e shëntuar gjërzia dhe hasedi, që ka së është e kjeqë, Kja është të nërozër të gjitha porët e jetës, edhe në dije, edhe në pasuri, edhe në shëndet, edhe në rahati, edhe në familje. Njërë gjelëzojnë gjelash, të e për banale, përja që provokohet gjelëzija t'ju në tonë. Dhe nga shkachet kryesora, se nuk, ke, nuk kemi sunën temën e hasedi dhe zilis, por duhet me përmenë, se ka qenë shkaktori kryesor që e ka, e ka silë këtë vrasë e fatë këtështë të kështë, këti vlaun dhe i vlaun të vetëll. Përshka që kërësoj që e siel të ndërlëzër gjelëzin është pa dëshim lakmia dhe pa dëshim pangopsia, dëshuria për këtë bot, urejtja, e shumë të tjera. Të. Madje pejgamberi, sa lëllëzëm ka thënë, do t'ju kaplojnë edhe juve së mundjet e popëve të më herë shumë o rejtja dhe zilija. Madje vazhdoj i dërguar i aleshën duke të thënë, hije el halika. Zilija është halika. Qka është halika? Halq, gjënë rabë është murru. Kër të kush, kajt flak të kresi rrun, që si e të kajt, donë. Qaj është halq, i thojnë. Kasër, shkurtim. Pra ndaj, këthonë pegamërëson për, për, për haqjit, rahimallahu, el muhalikim. Allahu më shruft ata që i rruajn këto flokë. Do thot pastaj që i kryen në toalet në e Haxhit në Mina, Allahu më shruft. Kanun sabat wal muqassirin, ata që shkurtojnë, ka thënë pejgamberi prap ul muhalhiqin, tërire ka boduaca, Allahu më i më shruft ata që i, të i, i ruajn tërësisht. Andaj kur diçka të ruhet tërësisht quhet halk. E ka thënë pejgamberi son, do thot ajmjeti që njerë i ruan kokën mund tjetë gjilatit sa këtuar pajisja po, nërso mjeti që erruan fen nga qdo vlerë në dike më është chasedja, këtë, këtë, këtë, këtë, ka thonë, la e kulu të tëhliku sharë, nuk po thamë se chasedja i rru në flakët, o lakin të tëhliku din, ka thonë po erruan dinin e dikujt, fen e dikujt, si e të më kurqë, e qëtë të të në skajshmëri, fen e vetë, nuk len asë një vlerë të fese vetë, z ndaj me pa pas fej kjo njerë se si kështë vëllë dhe vëllë dhe vëllë edhe këtu të, në, të nërëzër do të vërdojmë dhe të këpikat të tjire do të kemi rast më të evë me sëpiku mirë do po, të vërëjmë se bëhet fjallë për vërasje kjo është vërasja parë në tokë që ka ndod njeri i parë që është vëra është që kë vërasje i parë është që kë dhe në të gjitha stacionet e sërimit të k Del në shesh se vrasë si s'ka qenë fetar. Vrasë si i parë, s'ka posh një me fej. Ajë që ka vrasë vlo në vetë, ajë që ka dirë gjak pa fajë, s'ka ljë një me fej. Dhe historikisht që shto u konë gjithë mona pëtën pasaj. Diri sëtë. Shë ka, hasedi, ka thënë përkash të jarru në fejnë, të kishë posh të fej, të shkurtu me bile, ju të qethënë se kishë bu këtë puna përënë. A me ka posh të qethënë s'ka ishëmë e kur qëtë dhe dikur shpifeje, edhe vlohë në vrana për. Heqë më shë vetëm. Edhe disë sërë kjo përsitët, në këtërë. Subhanën, kërëme pëmsu, disë sërë. Disë sërë përsitët dhe delëshesh, do të thëtë, uh, mungese fesë të këvrasi dhe prezence e fesë në bolëk të i vrari qëli nuk e shëtë i dorën me vrana vlohë në vete për. Përndaj, Duhet më rrujt njëri, në rroza duhet të mbrojtë njëri me pas kujdes. Meqë ta lutë Allahu xhallahu ta ruan nga smundja e azilis. Me timit bindon se çdo sukses ne monen me këtë rregull. Çdo sukses që e synon njeriu jo, i hipur në mjetin e quajtur zili ku s'ka më arrit. Kudo që nisësh ke hip në njëtën e quajtur hasad, kurën e kurës kemi mëri eftëm. Kurë, s'ka mëri kërkosh, e asë, s'ka mëri më kërkosh eftëm. Asë kjo nuk arriti. Kjo vralë laun e vetë nga gjelëzia. E thanja, vëzdoja laun e abu, ka bullë punët? Jo, pëthëm. Për kundra zi? I shkapëtëj vetës dëmë dëmë dëmë të nga. Përëndaj të berëzër, ka pasë dhe të atilë, Fise, Arab, që e kanë ditë se i dërguari, Muhammed e të më është pegamberat, e kanë ditë. Po përsa dyshrujmë na që e bulehebje ka dita? Nësë kemë dyshim. Na po i besojë na pegamberit alë i sëronë, pa e ja po heqë, pa e ja ditë për në besnik, e ka po, ka rritët qo besnik, a i si ka besurua përën. Së është ke arsuyshme, së është e mundshme. Kure ishte me kështë nuk kam pas dilemma. E asë tjertë, Në pa, pa, na, pa e pa, në po besojme. E qëkajnë e në matë mirë besu, na, pe, Sarf, se ata? E këne besu në Muhammed e qëmë se rësullë? Po, më qënë në bazë? Ato që kemi pa? Po. Mirësit, begatit, argument, e kësëtë më ratë. Ata e kam prej këtë pegamber, e kam pa. Po. E kushja dha e më besnikun me dine pas po e bulehebet e bugjelit. Këta e kam që qështu? Ata i thanë, esadik es u leminë tan ti që flet gjithë vërtetën kurse na ka rrit ti. Çta i than? Tani e ja pejgamber. Pse i thanu jo pejgamber? I than jo për shkak të dilemave se s'e si humshi mendën pejgamber son. Jo vallahi. Po i than anukjet Allahu më thuaj pejgamber neve pos një ytim që s'ka baba, xelozia, zilia, hased. Hasedi bëri që një njëri tin kjama të i thuë të bëtje dhe e bila e bina u të bëtje. I malkuar qofte volit, tin kjama të. Ko shë e ka po këtë po? Ziliat. Pse kë, sërsh dyalli jema. E pse aja sërsh fisi jema. A daj, ziliat fillon e vogël, nështë e thjesht, më gjitha thjeshta, por në qofte njëri si rëngati. Vëllaj din me përfi njërin, dhe me rëmby njërin, Ne mos mund më dal deri në stacionin e fundit të mallkimit të Zotit. Të mos besimit, edhe të përganjëshërimit të fakteve dhe argumenteve. Pra kujdes. Ne duhet më von maksimumin që të ruhet nga këto mëkate. Për këtë ashtu ka thënë dietarë se baza, themeli të gjitha mëkateve mbi fytyr tokës janë 3 sa ka në 4, sa ka në 3. 3 i pithojë ma ma letë, mi mojtë me. Baza, thëmili, i gjithdoj gjunahin të tokë që i bojët, gjithë në 3. E para, zilija. E dyta, lakmija. Dhe e treta, mendimadësia. Qështu ka fillu të du një e me shtë gjunahin? A po? Mendimadësia e kujtë ke? E shë e tani ta. Lakmija e, a demi të e të zanë. E zilija, e zilija, e djenë veti, atë. e djenë veti, e baze dhe mëkatëve janë tri. Nëse shpëtën nga këto baza, mëkatët që i bënë janë pa baze, janë dega që vyshë kënë shpej, sësë nuk ka rëzeka, a më mëkatët me më undërtu në këto baza mundëshme u pëndu nga dega dhe nga gjethet, po ka me të rënjët, në rrujë, për në njërë nga njërë kanë vështirë me u pënduar se këthe në mëkatë, kon Ka, konfliktse bëhet fjalë për një bazë që nuk është nuk është shkulur si duhet apo thon. Duhet më u shkul si duhet tani. Eshëm t'u kuvyshk. Shkën dukeu. Duke u tret. Lakmia mendë marsia dhe zilia. Kjo çoft për shkak këtë zilisë evro vëllon e tij apo thon. Kur eksplodoi zilia e tij kur nuk patë mundësi me besimin dhe edukatën me e gëlltit këtë vrull dhe këtë vulkan të zilis i thavlaut le a këtu lennek unë e këmë edvratu jodhë shmi më nalë paket e kjo stacioni këti kërsnimi le a këtu lennek qëfar dhjerim këtu aptëm këtu djetë disëmsime e para të ndërëzër Kë njëri, që kë vrasësi, janisi me një gjynatë vogël. Do të të të nuk ju pranu sakrifisa. Nuk do të të të saj, do të të të të ka qenë nështë anë mëkatarë i madhë. Po, Allah o gjallë lërë është dëshë mëja prunë njëritë. Mëja prunë dëve, së shkry problemet. Kërë i dytë në është ta, pa ku konë me mirë se kërë. Në nuk e di, ka fëllu me një mëkat, ka vazhdu me tjetërin matë madhë, me zili, dhe ka vazhdu me matë madhë, vrasjë. Kjo është regullë. Mëkatëi më të shpije në mëkatë. Sikur se punë e mirë të shpije në punë të mira. Dhe në bastë të kësajna, duhet të kuptojmë se, Nuk i thuhet diçka fit mëkat i vogël. Po në aspektin juridik ndarja më e mëkateve duhet të bëhet i madh dhe i vogël. Kaç nuk mundum njerëz me të gjyku, ose ndoshta evendojmë marr dënime njerëz për veprat e ndryshme i njëjtë. Koqë shto. Juridikisht ndahen më mëkatet. Kjo është e saktë. Në aspekt të besimit ndahen më mëkatet të mëdha dhe të vogla. Nuk ka shkël ia njëjtë. Mirë, po në aspektet trajtimit individual sa më rallë në daje, atër. nga se i madhe është i madhe në vetën e ti, por i vogli është përkasesht i voglë, shumë shpetë mundu bojë i madhe. Atër. Shikoni shumë më kata që njëri ka Rall, që ka një daje, i ka bojë, rallë në dyku që e ka njështë pëtë më dajeve, e ka njështë prej më kateve dë vogla. Një shikim, një për zirë, një për zirë e pastaj kanalë një lakmi, një pak në hajni, një pak një kështu, e kështu më rrëmë. Rukëtimi i gjdo mëkatet madhë ka fillun nga hapat e mëkatetve të voglë. Për ndaj, si kurse ka hëndim një abasi rrëdillat të alënëve, dhe pasi shumë djetarë, mëkatet që njëri e bënd dhe i zotë është i madhë, për mëj madhë se kjo mëkat është, mëkatet që të shpijë atje mëkatet i parën. Dhe më iman se më katë i bërë është, normalizimi i më katët. Njëre bën e bënë gjinojnë, edhe herën e parë bagi fortë kuqët. Herën e dyjtë i kuqët ve gjyëse e fëtyrës. Tjetra veç u njësë më mësu. Herën e tretë veç hunë e i kuqët. Këtë i i është zbarnë. Masa një muë, his kuqët të fëmë. Të, të. të një bënë normal. E bënë gjinojnë, si me bënë punë në mirë, të fëmë. Dhe inferioriteti për banë më katë është me i keqë, se vetë më katët. Pra ndaj, shiko këni kërë qëj, janisi me një kurban atje, u pranu së pranu, shkaj të kërë brahësja, përton. Kështu janë devijimet, kështu janë më katët. Kjullojnë nga gjirat e vugle, pas taj, përfundojnë me të mdoja. Do njësë ka njerë i fillojnë me, me ndonë se gjirat tjeshtat. Fuljë për një muslimanë, ja si ja kontestant për shembull Bindjet dhe Fil. Tani pëti i kalon të një më i madh. Tani edhe te hoğa, tani te dietar, tani tani. Përfundon tek tek vrosi me vërtet. Sa i që s'ka hoq, s'ka dietar që u dhësh ku ka më shkuar apo. Tek shtyllat e, e panjohura që gëlltisin njerëz të hutuar që s'kan ku mos thrahu se e kanë hupë strehimin, e gjithës strehim përta i duke këtë strehima. A ne kujdesu, kujdesu nga mëkatet e voglen, nga se që ka mëkatet ka qënë e mëkatet. E dyta, kër i tha komet vrra, e që ka i boni kjo vla që tha komet vrra? Hajë të të nëzëmë, kënë njoni, që po themi që që kanë përmanu le masin këse i bëni këthiri e disa u le masin. Njëri, Ka sakrifiku për Zotin Gjelloha, ka japët më dhe, qëfar? Drithër. Ska argument për këtë, po përsa me qërësu. Disa për ulimove kanë përmenë, njën i ka unë drithër. Tëtri ka japët, dele. Këtë që ka japët, drithër, thuhet për te, se e ka këshu ato ma vyshë, ma to që si vynë heqë, e që të për Allah e ka dhëndë. A këjë mirë që Allah e ka pranu, e ka, ka lupë, më të majmën, më të mirën, më të strajtën për Allah me dhonë. Po nërmën që këti e loja pranë loja, kjo është shumë në gjekshme. Sakrifica, ga dishmëria, që kjo është e që i paguat. Edhe kjo vlao që ju pranu, sakrifica, e ka marrë pe i këti, ju dë vetë di ka postë. Kjo ka punu me drithën, kjo ka punu me, me bakti. Dhe ka arë kua që duhet me sjaru një farpune, kush i takon kujt, edhe hajt i tash gjithë kush nga pasurie e, Edhe zjermi këse ka njështë pëqillë, e ka njësa laugjën le uala. Edhe zjermi s'ka qenë në direktive të këti që ka marrë, ka qenë në u dhejshë në laugjën le uala. Realisht, kur gjështë s'ka bo i mirë pasë që, është mundu me evo një sakrivisë për laugjën le uala. Që kjo është faj i ti. Faj i të vrarit është pësë oku një mirë. Faj i të vrarit është se ka qeni indershëm. Që kjo faj ndërso i ligo në vend se ti këthet ligësi se ti dhe ti këthet më kateve të ti dhe ti këthet të mbeteve të ti a i nuk e bënë këtës, është i ligë është i keqës e qëfar bënë? I këthetë të mirit e nda e ati shpif nda e ati akuzon dhe ato e lufton që shtu ka fillu historia dhe po vazhdan dhe po njëri kanë të thotë një vend të saktuar, mund këtë shumë probleme, dhe anë e ndryshme e ti mund tjetë feja t'ju në pëtër. Ndërso të ersuarit, tentojnë që atë anë e ndryshme më bëtë të ersuar në vend që përmestaj me për ndryqu pjesët tjera. Ndhej, i thako me dratuj, pëse me vërë mu? Po kjo së është sefte, kjo së është sefte, për. kjo thash, ka fillu prej këtije, ka vazhdo me të utje. Musa është me faraunit Shkaj musa është me të kë farauni Dhe i tha Unë njëm i dërguar i Allahot Tha farauni E me qka me ditë në që ti i dërgu me Allahot Atër musa tha Atë cilët i shka Për argumentet dhe qarta Tha nëzire Ehud i shkopin Shkop i thjesht U bë Gjarë për i madhë që le viste e kapi u këthyë në shkap. E futi dorën dhe e nëzirë dorën, dhe i qanë të dorë ati e përën. Argumente të qarta. E kur faronis kësht e shkap me gjujtë, së kësht, qka i tha musatë? Unë e të shtimë bërgë. Po, në e njësëm me argumentë, një në e me bërgë. Në e njësëm me, me fakte, me dije, me shkencë. Kjo me kërstimë, Pra ndaj njerëzit kërë humbin Kërë humbin Kontrollen bëj bi bindit e ty njëse Skan qëndër është mëri Edhe s'janë të gatshë me e pranu Bindin e tjetët që është të qëndër ështëme Thot, unë e të vraj Unë e të shtimë burg Osa i tha i brejmit, unë e të kolli Shtu i tha Unë e të kolli Po, të koll Edhe gjithashtë të Vlazite, Jusuf Ritalisa qëfar fa i patë Jusuf e zëmë që e donë të baba më rëndë? Qëka bëjë kësë? Kur që baba e donë të më tëjë për? Azi që më shumë. Po dëshuria i akupin dhe Jusufit nuk ishte e përkëthyë në urejt në e tjervej. Në hargësaj, edhe ata i donë të, i kishte bitë tëjë. Po ja që këte e donë të më shumë, kishte arsyje. Qëfar bënë e ta? Ata menë se me u përmirësu, E me shku pëse Jakub i Elsham, pa en vense, en vense, shum, e do një sufin e së më shumë. Envenëse, envenëse, me bo shumë, hapëm i ndër marë që hapërën. E hupëm në këtëm, dikon bënora, e mjësëm e tani. Po të nuk më në shëtëm. Ajë, në mrudi e kërsna i kë. E kërsna i bremi, më këmë të kalë. Ajë ndetë i zjarëmin, po me zjarëm i bremi, të këshë kal. u kalë. U kalë në mrudi, nësë u freskua i brehimi Elsham kush metin tert bunarët me të vëllazë Yusufit sepse pasi humbi Yusufi erdhi në një, një, një situatë të zymt si me ku në bunar por më një njërit smut më pas të shtëpia njëri çdo më kujdes për ta në kështjatë të disponimit të shtëpijave e pran një babë mërzitur që shtirës më apo fytyrën ka kesh mopton çfarë jete është ai të shtëpia pasoi andaj atzymtësi dhe errësirë të bunarit qi ja dhan vllaut vet, aty u shndruan ne pushtet te kytren ne ne cikletave. Qi sho kthejat. Mu Farauni tha Musaut, un e komencim burg. Un e lidhet burgosi. Kush e burgosi realisht? E burgosi Allahu xha lla wala, k Faraunin ndete e pastaj trup tiau ton. Dhe i kamet i stongur argument dhe dit ne gjykimit tau. Pra ndaj, edhe kjo i tha, unë e të vraja, këti këthau këshur, pëse këti i ja ka pranu, pëse kjo i po përparan, e pëse kjo është i mirë, pëse këto pedojnë, pëse këto pëngojnë, pëse këto pëngojnë, kësuri këto që është, e? Njerës nuk janë të gatë që me bo kësi laj, kësi laj burnish, nga se liksia, si u le na tërë. Pra ndaj edhe, vi me këto kërsnime apën. Në në vend se zakonisht e këthën gjishtin ka dikur që e ka ma let apo ma let me me e del hidrinë dhe mlejfin dhe ma let me e dyrgu faturat me pagu dhe qka që asë ka hongërvat asë ka pijatë po këti e ja lojë ma kalajt e dira faturat atë minë po duhet me di se mbiregur dhe këse i buhet e vendosë dikur shtetra përndaj nuk duhet me harru se Allahu Gjellewala Përslitë historija, dhe zakonishtë, në momen e kënirës se për të farë, Zotë Gjellewala shfaq, pa fajsia dhe fajsia dhe likësia dhe mirësia të shumë të apton, kënirë nuk e për të apton, dhe nuk o më mirë më u bëfasu për të keqë, përdu një një mjukë të i vetës e vetë dhe përlimive reale, e jo që gjithë mund të ketë një fajtor kujdesarë, gjithë në që ka të botë, fajturi kujtësarë është i gacëm me pagu fatura edhe ajme dollë gjith, gjithmonë për vepën e kujdo qofë tjetër atër. Atë. Këto mund është me e bo me forës, është e vërtet, por ka dhe qëka që është me e forës se forës atër. Dhe ka dhe qëka që i vendusë ma shumë se sa, të dhe nuk duhe që me padresi dhe me zullon dhe me zili, me tentu me imponua që realisht, realisht nuk ka bazë dhe nuk qëndranë. Tjetër atë e mëru Pjese e fundit e kësaj. Kër i tha, le aqtulenë në këtët vraj, i mërëm diso dobi nga kje shprejhje, vlajë ti i tha, inëma e të këbelu Allahum minë lë mutë të klinë. Vlajë tha, Allah u pranan nga të devasëshmit, nga mutë të klinë. Edhe këtu ka me dore dobi, shumëta që ka të bëjmë këtë të me këtë reagim të vlajët. Veq pak nëllu më ndoë të reagimi vlajët vetë. Thashtë dhe në fillim, nuk për i thotë, nuk për i thotë uh, kërë s'kome t'follë, nuk për i thotë uh, diqka tjetër përvecë, për i thotë, unë e dvraj. Dhe si duket, edhe këna me shërujnë shëllo në, në deshte arshme, në bastë të kontekstit të ajetëve jepë me kuptu se, kërështim ka qenë i vazhdu shumë, dhe, se ka vrra me një herë, po disë heri ka, unë e dvraj, unë e dvraj, ka prit shansa, ka prit kohë, ka prit, Allah din sa, ka qenë par, shijet në bazë tajetës e, se, ka kalu një kohët saktuar, Allah din sa, e kjo vloj ka vazhdu me kërstinja, po e thotë komet vra, nërso vloj që shpoja këthen, që të mësojmë edhe nëme këthy, që shdo tjetë kërstinjimi i ndë kuj tjetër, si do tjetë ofendimi i ndë kuj tjetër, si do që tjetë, mësohu me këthy, me besim dhe me edukat, jo me injerans dhe me ego dhe me epshë. I thaim në majete ka bërë laminin më të kejmë. Që fa marim këto, këllimisht, kërcnimin dhe aroganësën dhe më lefin e vlaut e këthej me, me mësim të mirë, ti po më jepë vrasja, un po ti api më sem. Tipa më kërcën me previn gajeta, ona po të mësoj ç'ish me jetu apo. Po, të kundërtën. Se ky thonë të vroj, e ky thaa dohi mirë, thonë. Atë jeta kim e pas më të mirë, kim u këna shtu jetu. Ky po i ofron vdekje e ky jetë. Ky po i ofron kërcënim dhe urrejtje, ky po i ofron çfar? Msem. Ma dje, tenderozer Mundojmë me gjithës situatë Me ujtë tensionin Kjo është edukata e këti njeri Nuk tha për shambull Kur tha Le aktu lennek, unë e kom edhra Nuk tha ky E qëkatë kon fajnë e që mu Allah më bon kabul A ty sa bon kabul Për shambull Nuk i tha kështu Nuk e përmeni emnë në vet Nuk e përmeni sukses në vet Që t'ja provokon haloh hasedin I tha Allahu pranën qështu pi njerëzve Edhe ty, edhe piteja, edhe pitove mund me pranua Allahu. Andaj subhanallah, kjo është vetëmohimi. E mohaj suksesin e ti, arritë dhe ti, kjo së punë e vogën, me ta pranua Allahu gjëllë lëvëra një kurban. I është në gjendje me bën një vetëmohim, me dë vërtetë magnetës, që me ullë tensionin e tërën. Që kjo është besimtari. Andaj shumë nga njerë përshamu, ku do qoftë? Me së dy muslimanve, në familja e thët dikush një fjole ajtetri të të është i gachem, tri me i thonë menqyri është me ullë të nësion e vëloj jo me andaj njeri është e fjelus me Ahnafi Brikajs Ahnafi Brikajs u ku njëri meqem edhe i tha une me do është po të dhe bërë është kam shko menja me të i reni sashti një dhëtë shome që kur s'kimi harrua pëtën qëfar i tha Ahnafi Brikajs të më? tha edhe 100 qofse i thur as një pemë sikimë ndëjguopën tasht i zgjidh çka kemë bë, çu zhdoshte 100 çuditë tjetër ndih pemë asnjë e kit sigurt tasht i varto çka dush atë kjo është një mëshëm e anë kemi sik këto sa ai thon pejgamberi som i thon magjistari i thon pa një ditë blesh vaj po thon njëri bon sapo një herë dy herë dhjetë herë va, 23 atë thon për ran Laj nuk ka, për, nuk ka lehtë me përballu këto. Un edhe ti se kemi lehtë me përballu, që na ndurdh atë. Unë më rrej atë. A ka mundësi një vijë, po thonë shkroi një vijë e fjalës gënjeshtër, ngani shkroi veç një vijë me roisë pejgamber sa. Kur dit për ditë, dit për ditë gënjeshtor, gënjeshtor, gënjeshtor. Kur nuk thaa Mos ti e lutar se për ranë ju jeni atë. Një herë bile. Korra. Korr nuk tha ju jeni shpifsa, korr. Korr. Korr nuk tha jeni mashtrues, korr. Unëoj kjo është manice o Allah, por çu ky është suneti i ti na. Ndërsa pas usht e sunetit, veç mos thash dikush njëa. Fjalor munë me botu nga sharjet e muslimanve që bën rritë e socialet, fjallur, fjallur i sharjeve dhe i fjurjeve, që të mund më quta po, është të sofistikuara, të formuluara, që shkatëran generata ju njërija po, në dërse i dërguare ju njëse tha, ka kë, me dëvra, Allah u pramën nga të të batë shmitamë, subhanallah, asë se pramëni vetën, asë nuk u lafdrua, a... e po që kja është, Njëve këtë nga duke në pralla, nga një nga duke në presione, një ku apë e lypë, një dhe feja e lypë, s'kollit e ka asë me ku, asë me rëthanë, asë me kurgja, feja e lypë, bëhu edukuar. Kës'kollit e me kurgja, le të këmënton kush qështë dan, le të mëndon qështë dan, kjo është suneti i pegamberi të Alehi Sëratu, së në dhe më fyrje, me ofendime, me zvete, me tje, me kurgja, e po qka po thot? Allah, ai, ai thot? A i thët, pëj vetës vetële, ta që ka thët, ti që ka ki me thonë, ti kështë je? A në kërë tha, kështu, a në e dhe nëruar, kënjëri vepërnë e basë të vlerëve të ti, dhe nuk lejoj që uh, lëgësia e dikujtë, të ja rëzikonë, sistemin e vlera dhe atër. Vlerat e njerës të mdaj, dhe me këtë përdu me e përmlujë të nëroze në, në dhe pëse, kam e pika, po, do të vazhdojme në shala. Njerës të mdaj, njerës e mirë, i ndërtojnë vlerat me materiale më të fuqesh me së shtëpitët ju në. A, kupteni? Vlerat ju në, jënë të ndërtumër a që fuqeshëm, sa so që nuk ka stuhi në botë që urëzën. Ndërsa njerës të tjerë, edhe na, dikon që atë u jemë, në qofë se kanë vlera, i ndërtojnë nga letrat. Ata kanë vlera, veç nuk duhet me fry kur asë njerës ato bintan, nuk duhet kur me fry era duhet në kunë gjithë në zëtë mirë, nëjnatë mirë, veç nukush frynë, e tani une me temel e prishënë, se sërinë ato, ndërtoja e një kështjelë nga letrat, letrat që luat me letrat, ndërtoja, e ke pasë e bukurë është, shumë është e mirë, dhukët, ma di është probleme, ba e gjithë svitë me ndërto është, i po një fmi me një puhif, i rëzënë kajta thëmë, mos i ndërtojni bindje të juve. Mos e ndërtoni fënë Juve, vlerat e Juve me letra. Nga sa dal kur s'do kuftë urzën atë. Kuftë mës do të vijë atë. E ku është, ku është pasa investime dhe ku është lodhja? Por a që ndotën ndër të, të fuqishëm dhe fort edhe letjet ajo shembull dhe model i kuptimit ton çu ky është, që nuk ka stuhia as fuqi që errën ëmozoasim për fryma të tjera apo. Kështu ishte pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam. E kehej të ndërtuar fort ndaj çdo stuhi, çdo fryjë e kurajshme, me çfarë do të sjellje nuk kelkunte absolutisht nga pozicioni k pejgamberin alaihi dhe selam. Por juvet jo e madh ato në rrugë. Po sa sahabët e timur Allah. Hajt pik ai do të pejgamberi afton jo kom cikë disëherë dhe me dëvërtit është svidu se thuaj, është provokative, që është du shtuaj? Unë e nuk kom gjetë, në është ta katërat me time, unë e nuk kom gjetë. Se një ditë pejtë ditëve, një ditë pejtë ditëve, ju dëni se pejgamesëm edhe sabët kanë qenë, dhe thotë, mëse të vëzhguar në me e kjapëta, gjithë shka është për cilë, gjithë shka. Kanë kërkuar edhe një argument më të voglin që me e arsjetuar refuzimin e pegamberit a lehistozëm. Kanë kërkuar gjithë që ka që të koftë. Dhe së kanë shku në prejardhja, përra mëna. Kanë shku të këngjyra, kanë tipët njekinve që ka të zitë, në skamposë që ka. Për 13-18 meke, më stasën me dini ku ka vazhdu, ka mërë dhe ma zitanë. Për 13-18 meke, tërgomni. A keni njën nëjë herë, ose a keni njëzun nëjë herë, se o arë dikosht e këtë pejgamberi, e e që me thonë, o Muhammed, Alehi Sattu Sam, ti pëthush, që kjo fejt ka me i bashku njërë dhe më dashte, që e bubek i kërë shobo me e u mëjrën, a thonë, a kam pas nëjë herë për 13 djetë, me gjithë arsye se, korra, pëthunë. ose me thonë, ti pëthush, fejt e me fol drejtë, që ali ju, vëqë të rajto të të nëjtë, a kanë mujt me gjithë në herë, sholaneve s'na pravojnë, a kanë mujt me thonë në herë, për shambullë, se, qëfar fej është kja, gjithë ditëm përrinë nërë qabë, e të përgajua, falë të, fal të smetë, kush pa folë për ta, të, e thonjë, kush bre, që e ablejpin me su, dhe e o meri, e bube, kreq, të qabja dhe, s'falojnë kanë, pa e marë për gojë, ap tër, ap tër, ap tër konë hera lol tram madjat ajë në herë muhabit kur ata s'kan pas me letra as me letër nëftima ata e kan pas me zemër dhe me bindje kur thallën këto ndaron tani një japon të, të, të skuam u jote skuam uret jas hakmori po ka bindje dhe ka parim ata ndaj ky është që këto unë kemë të vroj ti e bën tonën e juja të bën të më vroj e jam ja e jam jamson nën çështën ata për këtë dhan meke ne e marëm ata lekum dinukum ve le li e din lekum dinukum ju e feja ju ne e feja ju ne e marëm këto qysh e marëm këto me akari ju t'ju vën kjo sërfesh kuptim të njërimit lekum dinukum ju ve jo ban feja ju të me rajt e ja me se ban që dhënë me vëmë aktivizu autoritin të tem këtë që delivu këra i shva pëtët për për për për për për për për për për për për për për për Për me i sërmu u kërë ishtë, ka mujtë o lla, ka mujtë, për po s'ka da është kërër tëmë, ka da është me të regu se, kjo është këtë diqka tjetër madhën, kjo është diqka tjetër të. në tëmë. Për ndethe për këtë tha kënjëri, inë në majete ka bërru dëllatë, le i këtë punë më vrojë, mos më vrojë, po allahu gjerëleola pranën për i devatëshmive dhe do të vazhdojmë në sholat si t të pranimit eme, dobi tira, inshallah, në dershë në arshëm, por, person të përme aftojme e kaqë, Zot, jë shpër bleft, e Allah në uzojt në rrugë në drejt, në mënzojt që ta kuptëm drejt këtë fejt, si dhe ta partikujmë si duhet, dhe të jemë me dëverëtet shemblë në mirë i uzimeve të Muhammedit, aleyhi salatu, wassalam. Dhe në takim në arshëm, Zot, jë ruët dhe shpërret, wassalamu ala Muhammedu ala Ali, wassalamu ala